Уже студентами четвертого курсу я одержав листа з Нижньодніпровська. Приніс його мені в поле до трактора Марко, весь світився від радості, голос йому зривався від хвилювання. Миколо, це ж мабуть від Оксани!» Я обняв його за ході плечики, пригорнув до себе. «Ох, Марко, дорогий, спасибі тобі, та тільки це не від Оксани, тоді від кого ж?» Знайшлася якась добра душа? У тебе як там у школі? Наче нічого. Ото і гаразд. Учитель твій, Дмитро Карпович, до тебе як? Та нічого. Він сказав, що це зараз у зв'язку з боротьбою проти космополітів ми поставимо п'єсу Олександра Корнійчука «Правда». З чим, з чим у зв'язку? Щось я не розчув. У зв'язку з боротьбою проти космополітів. А ти хоч знаєш, що це таке космополіти? Ну, Дмитро Карпович сказав, що це те, проти чого треба боротися. І як же ти думаєш боротися? А я не знаю. Дмитро Карпович сказав, що він нам скаже, як це треба робити. Я пильно глянув Маркові в очі. Дитяча прозорість ще нічим не скаламучена, але десь на самому дні клубочиться щось темне, незбагненне і загрозливе. І хто перший добереться до тих глибин, той зможе спрямувати цю чисту, довірливу душу так, як йому забагнеться. Ось де весь жах і вся безнадійність нашого життя. Адже завтра Богайос каже Маркові, що він повинен боротися проти свого рідного брата і, малий, простерши руки до свого улюбленого учителя, зречеться не тільки мене, а навіть рідної матері. Боже він привчений, що живі люди ніщо перед так званими високими ідеями. Все добре, Маркусю, сказав я, дякую, що приніс мені листа. Вітай, мамо. Якось, може, виберуся в село. А тобі головне – добре вчитися. Ти ж хочеш чогось досягнути в житті? Хто б то не хотів, норовисто роздуваючи ніздрів, вигукнув Марко. От ми з тобою домовились. Прибіжи ще до мене. Не було тоді ні рейсових автобусів у наших степах, ні мотоциклів. Мало не в кожній сім'ї, навіть велосипеди вважалися рідкістю А в кого і були, то німецькі поліцейські реквізували під час окупації Так і ходив мій народ пішки, як і тисячу літ перед тим Жалко мені було худенького слабосильного братика Десяток кілометрів сюди, тепер ще десяток назад Страшно подумати «Погуляй трохи, скоро обід привезуть, хоч підгодую тебе трохи», – перетримав я Марка. «Вдома пообідаю», – безжурно махнув він рукою. Сьогодні куховарка обіцяла щось і «Ти що любиш з їжі?» «А нічого». «Як то?» «Дмитро Карпович каже, що їжа – це не головне». «А що ж головне?» «Головне – ідейність». Як каже герой п'єси Олександра Євдокумівича Корнійчука «Часник», «Хіба можна допустити, щоб живіт убив мечту?» Я поляскав його по тому місці, де повинен бути живіт. «Тові нічого боятися, твій живіт нічого не вб'є». «То не зостанешься? Побіжу». Я ніяк не наважувався розпечатати принесений Марком лист. Вже брат зник за горбами на краю моєї тракторної загінки, а я стояв з конвертом у руці, думав про останні хлопцеві слова. Хіба не був таким і я ще зовсім недавно. Теж вірив у корнічуківських Галушку, Часника і міліціонера Редьку, вважав, що тільки такі добродушні люди живуть у степах України, а повернувся з фронту і застав у селі Залізнозубого Левченка, а в районі Підлого Полубару. Виходило, що поки ми, жертвуючи власним життям, рятували світ від оскверніння, поза нашими спинами непомітно проповзали.